31-ci məzmur Musiq rəhbəri üçün Davudun məzmuru Ya Rəb, sənə pənah gətirirəm. Heç vaxt məni xəcalətdə qoyma. Ədalətinlə məni xilas ed. Qulağını mənə tərəf çevir. Məni tez azad et. Bir qaya ol, qoy sığınım. Möhkəm bir qala ol, qoy qurtulum, Çünki qayam sən, qalam da sənsən, Öz ismin naminə mənə yol göstərib rəhbərliyət, Məni qarşımda qurulan gizli tordan hefz ed, Çünki sən mənim sığınacağımsan, Ruhumu sənin əlinə verirəm, Ya Rəb, sadiq Allah, Sən məni azad et Boş şey olan bütlərə pərəstiş edənlərə nefrət edirəm Mən Rəbbə güvənirəm Mən sənin məhəbbətində şad olub sevinəcəyəm Çünki məzlum halımı görmüsən Çəkdiyim əzabı bilmüsən Məni düşmənə təslim etmədin Genişlikdə gəzdirdin Ya Rəb, mənə rəhmin, çünki əzabdayam. Kədərdən gözüm, qəlbim, bədənim quruyub. Ömrüm qüssə İllərim illərim ah nalə keçir. Təksirimə görə taqətim qalmayıb. Sümühlərim quruyub, bütün düşmənlərim mənə tənə iləyir. Qonşularım solardan daha bitərdir. Tanışlarım məni görərkən dəhşətə düşür. Məni küçələrdə görənlər məndən qaçır. Ölü bir adam kimi unudulmuşam. Çilik-çilik qırılan bir qaba oxşayıram. Çox adamların pıçıltısını işidirəm. Hər tərəfimi dəhşət alıb, hamı əleyhimə əlbir olub. Canımı almaq üçün qəst qurub. Ya Rəb, yalnız sənə güvənirəm. Dedim, Allahımsan sən. Mənim hər anım sənin əlindədir. Düşmənlərimin, təqibçilərimin əlindən məni azad et, Bəndənin üstünə üzünün nurunu sal, məhəbbətinlə məni qurtar. Ya Rəb, məni xəcalətdə qoyma, çünki səni çağırıram. Qoy, pislər utansın, qoy, ölülər diyarında səsləri batsın, təkəbbürlə, Həqarətlə yalan danışan, salihlərə böhtan atan dillər lal olsun. Xeyrxaxlığın nə qədər böyüktür, bunu səndən qorxanlar üçün saxladın. Bütün bəşər övladları qarşısında sənə pənah gətirənlərə xeyr-xaxlıq etdin. Onları insanların qəstlərindən hüsurunda sığındırırsan, Böhdançı dillərə qarşı çardağında gizlədirsən, Qoy Rəbbə alqış olsun. Çünki mühasirəyə düşən şəhərdə məhəbbətini xarüqələrlə mənə göstərdi. Mən təlaşa düşüb demişdim, sənin gözlərinin önündən kənara atıldım. Lakin səni imdada çağıranda yalvarış səsimi eşitdin. Rəbbi sevin siz, ey bütün möminlər! Rəb həmişə ona sadiq qalanı qoruyur, təkəbbürlü insana isə layiq olduğunu verir. Ey Rəbbə ümid bağlayan bütün insanlar, Möhkəm olun, qoy ürəyiniz cəsarətli olsun.